Тесля, другий руки. Вас обскочили? Спитав коваль нового гостя. Так. Перенюхали двір до дрібки. Що можна в рот класти забрали? Сумно і тут. Кайданці. Він білокий чоловік, дуже як віл. А вона сухенька, мов тернова гілка. Сидять коло згорнутих пожитків. Коваль помітив здивування. Ждемо. Скоро в нас будуть. Час пропадати, тікати треба, скрикнув стадничук. Запальний серцем, а руками, як коріння в'яза, кріпкий, під опущеними бровами схожими на обнізки, скорний огонь. Могучі люди і тікають. Видно, що біда надовго, мовчки вирішує Мирон Данилович. Відворіть притупотіло двоє у двері гуртів. «Кайданець, а ну давай сюди скоро». Вийшов коваль, за ним жінка. Чути суперечку за вікном. Чому не оплатив повісток, котрі прислані? Сварючись, питає радівець? Як чому? Я ж не тут робив, а в містечку. Конь підковував і гарби справляв. Навіщо ж тутешні повістки і мені, і жінці прислано? Вона не працює, бо хвора. Откручуєшся, вгідливо протягнув другий голос. У колгост не хочеш. Закидає перший з гарячої злістю. «Платиш по всіх повістках?» Озвалася жінка. І пеню до повістки дочеплено. Стадничук, що слухав похмуро, прихилився до гостя. «Я вже пенею обріз, як тірко шерстю». За вікном погрози підноситься. «Не хочеш платити? Значить ворог. А де взяти? Відбивається Коваль. Мені п'ятий місяць у кузні зарплату не видають. А кузня ж державна. Не наше діло. Плати. Коваль розповідає. Хтось квартух реміни украв, як нарочито. А гроші правлять з мене. І начислено за старий у четверо більше, як йому ціна новому. Теж вимагають. Плати зразу. А я нічого не маю. Що робити? «Так, тобі треба расти ворог, щоб було заплачено, чуєш? А то просвіжися, знаєш де?» Ці радівці відгопотіли до воріт. Кайданець вернувся з жінкою в хату, обчищено як липи на лико, гладенькими і круглі. Снігом притрусять, щоб не виписнули з руки. «Притрусять», – стверджує Старничук, – «притрусять аж на тундрі». Там липи м'якнуть, як Локшина. Треба з колунками перебігати на Кавказ, чи що, бо кінець приходить. Чули? Розорено в вороницях підряд і до турки, всіх. Один був, що не могли вчепити, так сусід поміг. Довго ходила комісія по двору, рила, трути стромляла, нема хліба. А член комісії, сусід, горбатий, злий, як відмак. Необшукуваного, Мабуть, без причини, злий, тільки від чорного серця. Взяв вдома жіночий рукав із зерном. Пішов і, і підсунув тому дядькові під стіжок сіна. От комісія допитує Єв тебе хід? Самі ж бачите, нема. Хоч би й в десять літ ми шукали, не знайдемо. Так кажеш, нема? Нема. Підпишися тут. Дядько підписався. Тоді Гарбань сказав комісії. Він свідчився, що нема, а може під стіжком є? Ідуть до стіжка. Сорок чоловік зібралось і перекидають стіжок. Він тяжкенький був. Возилися довго, аж ось як нап'ялись, перекинули, дивляться, лежить рукав із зерном. а а кричать вони, ти он який? За все, що нема зерна, а вона є? Владу обдурив проти свого ж підпису. Ти злочинець!» Все в нього забрала комісія. В прах розорила і всім так зроблять. Або перебіжить пошесть? питала Кайдашева жінка. Перебіжіть, а нас не буде, відказав Кисля. Страшну справу проти нас коїть. Є у мене знайомий старичок, ну як знайомий, стругав йому полиці під книги, там читання зібрано на цілий рік. Я з полицями старався,